Prinsessan och Saltet. För väldigt länge sedan levde en kung och hans tre döttrar. En dag ville kungen ta reda på vilken av hans döttrar som älskade honom mest. Så han kallade till sig sina döttrar och frågade Hur mycket älskar ni mig, mina hjärtan? Den äldsta dottern svarade Jag älskar dig lika mycket som jag älskar guld. Kungen blev glad. Den andra svarade Jag älskar dig lika mycket som jag älskar diamanter. Kungen blev ännu gladare av att höra det. Men den yngsta dottern sa, Jag älskar dig lika mycket som jag älskar salt, kära pappa. När han hörde det blev kungen rasande. Hur kan du säga det? skrek han till sin yngsta dotter. Är mitt värde detsamma som salts i dina ögon? Han var så arg och förutmjukad att han bandlyste sin yngsta dotter till skogen. Ledsen och bortstött började prinsessan vandra omkring i skogen. Plötsligt hörde hon en galopperande häst. Hon blev rädd och gömde sig i ett håligt träd. Hästen stannade nära trädet och en ung man steg av. Han hade sett prinsessan gömma sig i trädet. – Jag är köpman, sa den unge mannen. – Jag bor i det gränsande kungadömet." Vad gör du ensam i denna täta skog? Prinsessan berättade sin historia. Jag älskar min far väldigt, men han förstår inte, snyftade hon. En dag kommer han att göra det, tröstade handelsmannen. De blev snabbt kära. Snart gifte de sig och den yngsta prinsessan bodde i en härgård med sin man, köpmannen. Så en dag följde sig så att kungen gick vilse under en jakt. Han vandrade omkring i skogen i två dagar. Och det slumpade sig så att han hittade handelsmannens herrgård. Hungrig och trött närmade han sig köpmannen, presenterade sig och bad om hjälp. Trots att handelsmannen visste att kungen inte var någon mindre än hans egen svärfar sa han ingenting. Jag ska ordna med mat till er, ers majestät, sa han. Så gick han till sin fru, prinsessan, och berättade för henne om kungens ankomst. Prinsessan gav kockarna ledigt och bestämde sig för att själv laga maten. Efter ett tag gavs kungen en festmåltid. Han var utsvulten och började snabbt äta, men maten smakade ingenting alls. Vad är detta? Jag kan inte tänka mig att någon skulle vilja äta denna mat så här, sa kungen och krävde att få träffa kocken. Till hans förvåning stod hans dotter där framför honom. Prinsessan sa, hej pappa, din mat smakar illa för att det inte är något salt i den. Ditt liv vore hemskt utan salt, eller hur? Förstår du nu hur mycket jag älskar dig? Kungen kramade om sin dotter, bad om ursäkt och lovade att aldrig någonsin mer tvivla på hennes kärlek till honom. Slut!